Bueno, markana nahez ustekoa, baina totalmente, homba, irabaztiena badakizu, badakizu zelan zauden zu, eta ba, irabazi bezakezula. Eh? Baina irabazi bezakezula irabaztara ba, olako laztorketa huetan aldea dago, oh, eta batez ere da hon nivelakin, da maileakin, zer jendeak. Da laztorketa bat prestigio hon diokin, da mundu guztiak nahi du irabazi, eta jendeak ondo prestatuta da da eta ba, ezustekoa goi nagoio, ideabaztia izan da, amezla betetzia eta errekorra na ezustekoa totalmente, bai. Protagonista nik gaur ere zen beroa ez dala izan, ze azken ean korrikarako e, temperatura ona egindu, igua, ba, jende bat zentzako igual aukeran bero izan dezake, baina ere ez dut uste protagonista beroa, izu arrisko beroa, eta haini oso ondo sentitu nahiz, oso komoda sentitu nahiz gaurko temperaturakint